Podden! Finnes Lågmält russ med bred panna och bättre framben än bakben. Hoppar gärna men har en något svag galopp. Gillar långa skogspromenader och travsport. Sökes Dig med liknande intressen. Gärna med hårda hovar och energisk trav. Extra plus om du inte är född på lojstahet eftersom jag är lite rädd för innavel. Hej! Det här är Ponypodden nummer sex. Avsnittet som följer efter två veckors paus och markerar början på andra hälften i denna serie om tio avsnitt. En nystart, kanske en välbehövlig vila. Idag kommer vi prata om Gotlandsrusset. Sveriges vanligaste ponny, och därmed den mest konventionella. Själv har jag känt två russ i mitt liv. Träffat på mycket mer, men det är bara två jag egentligen minns. Uh, och det första är Pysen, som jag nämnt i ett tidigare avsnitt. Den galna unghingsten pisen som sprang och försökte beteckna våra grannars nordsmänskestor hela tiden. Och blev sparkad i spillror. Samt... Uh, min kompis Emma, skottlandsruss Lovis som gick med fåren tills hon en dag fick åka och gå på riktig skola på ridskola och blev en väldreserad och ordentlig dam istället. Det är ganska talande för min relation till Skottlandsrussen att det bara är de här två jag kommer ihåg när jag har träffat mycket fler. För jag har en väldigt neutral inställning till dem. Jag känner varken för eller emot Gotlands rust. Det är inte en av de raser som jag så där brinner för faktiskt. Kanske för att de alltid har känts lite tråkiga. och De har inte gitt drag heller utan det är verkligen en klassisk standardpony. De är ganska små men inte supersmå. De är större än en Skättlandspony. Mindre än en New Forest. Lite sådär mitt emellan. De är inte så knubbiga som Skättlandspony. De är inte smäckra heller. De har inte några jättekonstiga egenskaper. Um, ja, jag vet inte. Det är väl möjligen speciellt att de är från Gotland. Och um, fortfarande lever i flockar på Løystadhed. Um, ja. De är väldigt gamla. Med kol-14-metoden har man daterat rasen redan till järnåldern. Och det finns väldigt gamla statyer och skulpturer där man kan se liknande hästar med selar på. De har ett skojigt extra namn. Skogsbagge kan man kalla rasen också. Och, eh, från den tid på 1800-talet då man började stamboksföra dem så härstammar alla gottans ryss från de, de två hingstarna. Kediven och Olle 2. Sedan 1984 är russet en av de inhemska husljusraser som skyddas från utrotning av statens genbanksnämnd. Oklart vad statens genbanksnämnd är, men jag visste inte att den fanns förrän nu ikväll. Det verkar väldigt coolt. Det hade varit nice att jobba där. Jag tänker att man får ha mycket vita laboratorierockare då. Nåväl, Sveriges mest konventionella hästras som befolkar ridskolor och paddockar där ute, som är lagom stor. Den är så lagom. Lagom för ett halvstort barn att lära sig rida på, men kan även bära lite tyngre ryttare tack vare sin finurliga byggnad. Mm. en väldigt svensk hästras va? lagom. Den sticker inte ut, den passar in. Att vara konventionell. Vad betyder det? För mig betyder det att man gör det som förväntas av en. Gör en volt, halt och så snett igenom rakt över diagonalen. Om man är ett russ, alltså. Eller om man är en juriststudent, ta en tenta, blanka nästa, få ett högre betyg, läs skatterätt. Eller om man är från en liten stad, fläng inte runt, hia dig som de säger i Småland. Skaffa en lägenhet med din pojkvän från gymnasiet. Var lugn. Skaffa barn. Det är inte fel att göra det. För många är det helt rätt. Men det är lite fantasilöst. För det är ju bara vad som förväntades av en. Jag har svårt för att passa in i det där. Jag är försenat pubertal. Jag springer åt andra hållet. Det är inte bara ett försök att undkomma ansvar. Det är snarare en nödvändighet. Något som inte är ett val. För jag har provat. Det är det som är grejen. Jag har provat att försöka anpassa mig. Nu ska jag berätta om hur det gick till när jag försökte bli ett gott gotlandsrus. Året var 2010. På våren 2010 jobbade jag på ett jobb där man blev övervakad på natten för att våra arbetsgivare trodde att vi tjuvsov. När vi skulle ha hand om en multihandikappad flicka och kolla att hon andades. Det var en fruktansvärd arbetsmiljö. Där de försökte sprida osämja i gruppen och spred lögner om att de andra hade pratat skit om en. Men vi pratade skit om dem tillbaks och gaddade ihop oss i grupper. Och den ständiga oron fanns för att någon skulle förråda det här. Att någon skulle upprepa vad man hade sagt. Och då skulle man vara ute genom dörren innan man hann säga gasmask eller något annat Sju bokstavigt ord. Hur som helst. Jag längtade efter att börja plugga. Jag måste bestämma mig för vad jag ville börja plugga. Jag hade redan pluggat så mycket. Bytt så många gånger. Jag ville bara vara inne på en fast inslagen bana. Jag ville kunna svara något imponerande när folk frågade. Och inte mumla personlig assistent på alla fester. Nej, jag ville passa in. Och i de grupper jag rörde mig så passade man bäst in om man kunde svara något som fick folk att ändå höja på ögonbrynen. Bara så sådär lite, inte för att det var imponerande, det var det normala. Men för att bli respekterad så behövde man läsa något lite fancy. Så jag tänkte att juristprogrammet verkar ju fancy. Tack och hej till estet Evelina som att runt med sina halvfärdiga textdokument på datorer i åratal utan att få något gjort. Tack och hej till den där gamla fjortonås Evelina med palestinaskal och trasiga jeans. Tack och hej, nu kommer vuxenlivet, sluta fjanta dig, gör något vettigt, var som folk, var som folk, var som folk, var som ett rust. Mm. Så jag kom in på handelshögskolan Hur svårt var det? Det var jättelätt Det var inte det som var problemet Problemet var oron för att passa Alla skulle genomskåda mig Och se att jag inte var en handelsstudent på riktigt Att jag var en sån som hade gått på ung vänstermöten Någon gång för länge sedan att jag inte var cool och inte var lyckad. Och att jag hade varit trasig och trasslig. Ett bra tag. Mm. Så den sommaren 2010 gick jag grundligt igenom hela min garderob. Och allt som var spretigt eller färgklatt eller för mycket. Eller inte passade in i min bild av hur en student skulle vara. Det åkte ner i svarta sopsäcker. Det finns en massa plagg från den där utrensningen som jag saknade sen. Jag hade en mintgrön Manchesterjacka. Som jag flera gånger har tänkt ta på mig. Men nej, den har jag ju slängt. Och jag hade randiga hängslebyxor. Alla katten findes. Men de har jag också slängt. Mycket behöver inte slängas, men... Det där var ju lite av min personlighet. Vad åkte istället in? Bägt. Bägt och marin. blott för det är ju det handelsstudenter har på sig. Eller hur? Mm. Och håret plattades. Och klipptes i en ordentlig frisyr. Inte så där som jag brukar göra. Och klippa det själv eller låta det växa åt alla håll. Nej. Jag måste passa in. Jag måste bli någon annan. Någon bättre. Och ungefär samtidigt som jag började på juristprogrammet så bestämde jag och min dåvarande pojkvän att han skulle flytta in i min lägenhet. Det var lika bra. Vi borde inte jättelångt ifrån varandra i varsin etta. Men det var ständigt en diskussion till vem vi skulle åka och svårt att hålla reda på vad sakerna var. Vi var ju ändå tillsammans hela tiden. Så det verkade lättare att, att bo ihop. Och jag tilltalades mycket av det vuxna i det. Jag ville gärna slänga mig in i en sån situation. Och jag fascinerades av hur vi hade blivit ett ungt par bland så många andra unga par i staden. Hur jag inte trodde att jag kunde bli så vanlig- som att jag hade klarat mig undan från något farligt det hade varit ute förut. Och nu så släpptes jag in i värmen. Jag minns när jag berättade för en av mina nyfunna vänner på juristprogrammet. Eh, om det här beslutet att vi skulle flytta ihop. Och hon blev glad för min skull. Och jag blev glad att hon blev glad. Och samtidigt så var det så märkligt att se mig utifrån. För jag tänkte att. Det är så mycket om hon, som hon inte vet om mig. Eh, för jag verkar så normal. och liksom. Jag kunde varit en av alla andra här. Och det var ju det jag ville. Det är ju det jag är. Jag är inte så himla speciell. Fast jag är ändå lite knepig. Och ganska mycket. Men den hösten var jag inte det. Den hösten var jag... För lite. Jag bestämde mig för att bli perfekt. Det var mitt nya mål. Jag har haft många olika mål. De har skiftat lite. Men när jag började på juristprogrammet så eftersträvade jag perfektion. Vad perfektion är. Perfektion är att se prydlig ut inte att söka efter en egen stil eller nödvändigtvis ens att se bra ut utan att framställa sig som en mer seriös person genom klädvalet jag är ofta kavaj på mig i skolan så där som nyblivna juriststudenter har i ett försök att leka att man redan läst några terminer och har koll på vad man pratar om fast man har absolut Ingen aning. Och bli lite nervös varje gång någon säger. S.O.U. Jag tillbringade många timmar framför speglar hemma. För att kunna ta mig iväg. För det var svårt att forma mig själv så att det skulle duga. Det var ingen annan som krävde det där. Handelsstudenter var inte alls så ondsinta som jag hade trott. Och alla stämde verkligen inte in på den norm jag trodde var förhärskande. Men jag själv hade redan lagt någonting på mig och bestämt att jag måste bli sån. Så då hade jag inget val. Att bli perfekt handlar också om att leva ett uppstyrt liv. Att sätta klockan på åtta på morgonen och sticka ut och springa. Och baka ett bröd- Innan föreläsningen. Och nej, det är inte som jag säger. Det här är någonting jag faktiskt gjorde. Och när jag misslyckades med det- Så blev jag vansinnigt arg på mig själv. Att kräva perfektion- Är att skaffa de där- Energiskt travande starka frambenen- Och bakbenen. Mm- det började som något roligt. Det var kul att träna igen. Det hade gått ett tag. Jag behövde det. Jag köpte ett träningskort på fysiken. Och jag kände mig så mycket som alla andra. Någon som har ett träningskort. Jag är fungerande igen. Ja, det gick ju bra ett tag. Sen kom jag på att... När man ändå är där för att gå på ett träningspass. Kan man lika gärna gå på två. Och om man ändå kommer dit... Lite innan det börjar så kan man lika gärna springa några kilometer på ett löpband. Innan man går på sitt första träningspass. Och om man tar med sig lunchlåda till skolan varje dag. Som man gör för att man är duktig. Så kan man göra portioner lite mindre. Än vad man kanske egentligen vill äta. För man klarar sig ändå. Och då kanske de där kläderna man har köpt. De bärsja sitter lite bättre. Och istället för att ta med sig en smörgås att äta på vägen till träningen så kan man ju äta en frukt. Och när man kommer hem så behöver man inte äta någonting. Eller man kan äta något väldigt litet. Och säga till sin pojkvän att man redan har ätit. Och när han åker på praktik i en annan stad... Så kan man tänka att det är en chans att hoppa över jättemånga måltider och på så vis tjäna in. Liksom så att man kan äta något festligt när han kommer tillbaks. Och när ens pojkvän är på praktik så kan man ta på sig en tjock tröja på kvällen. Och springa varv på varv på varv kring idrottsplatsen i Rudalen. Och bara ett varv till. Och man orkar alltid ett varv till. Ett sista varv. Jag skämtar bara. Spring ett varv till. Ett varv till. Trava på ditt lilla rus, Så kanske du ser ut som ett arabiskt fullblod sen. Mm. Att vara perfekt. Handlar också om att få bra resultat på tentan, Att säga att man inte bryr sig. För det är det man ska säga. För att framstå som trevlig. Men att i själva verket alltid hoppas att man ska vara bättre än de andra. Att tävla. Och att känna sig bekräftad när man får sitt AB. Och tänka att ja, jag visste hela tiden att du skulle bli framgångsrik. Jag visste väl det, att du hade det dig. Att du skulle bli en av dem som klättrar långt, står på toppen, tjänar mycket. Jag visste väl att du kunde. Slut på tramset. Jag slutade skriva. Jag hann inte. Jag valde att och tränade. Ett halvår hade gått på juristprogrammet. Jag började... Försvinna mer. Alla kjolar passade väldigt bra. Liksom hängde rakt ner. På ett ganska tilltalande sätt tyckte jag. Jag bestämde mig för att springa i Göteborgsvärvet och gav mig själv ett nyårslöfte. Att i januari skulle jag alltid springa en mil i veckan. Och i februari skulle jag alltid springa två mil i veckan. Och i mars skulle jag alltid springa tre mil i veckan. Och i april skulle jag alltid springa fyra mil i veckan. Och det var utöver de träningspass jag redan gjorde. Pinna på små benen. Stapla. Orka. Kämpa. Varför gjorde jag sådär? Därför att jag ville vara konventionell- jag hade haft så många ifrågasättande tankar. Hade ifrågasatt om jag alls kunde passa in i den där ramen. Ändå längtat efter den. Det hade funnits i år. Flera år. Jag hade tappat bort så mycket när jag pluggade i Shanghai långt tidigare. och Jag hade känt mig så långt utanför allt det normala. Allt det som de vanliga människorna brukade göra. Och ett sammanhang tillhörighet längtade efter. Så då var jag beredd att skära mycket i min personlighet för att komma dit. Förändra. Jag som aldrig har tyckt att det är värt att köpa dyra kläder. Som älskar kläder. Men som tycker att det fina ligger i att vara kreativ och hitta sina egna lösningar. Jag som köper saker på second hand och rotar igenom min mammas gamla garderov och sätter rosetter av billiga sjölar överallt. Plötsligt hade jag neutraliserat mig själv. Och plötsligt kom jag på mig själv med att stå inne i en aknebutik i Stockholm och betala nästan 2000 kronor för en kavaj. Som fortfarande satt lite för tajt över mina späda axlar. Men jag tänkte att om några månader så sitter den nog bättre. Och jag var på ett plan helt medveten om vad som hände. Och att jag bara försökte vara något annat. Men jag sa till mig själv att det är värt det. Det är bättre bara att passa in i konventionen. Du har liksom mer att vinna på det. Och vi passade ju in så bra. Jag på juristprogrammet Mina toppbetyg. Och pojkvännen på läkarprogrammet. Och jag såg en ljus framtid utstakad för oss. Det var bara det att jag ville redan vara i den- jag kände inte att jag levde där jag var utan jag tänkte att det här är asbra. Det här är precis det jag vill när jag är 30. Om mm. där... 7 8 9 10 år. Vänta, vad ska jag göra hela tiden tills dess? Ska jag fortsätta så här? Ska jag fortsätta sitta på bussen hem på kvällen och räkna kalorier och frysa så fruktansvärt mycket? På vägen från hållplatsen till dörren. För att min kropp har brist på näring. Det hade inte behövt vara så. Det fattar jag också. Men. Sen var det det där att även när det var bra. Så, så var det inte jag. Vi åkte till Kia och köpte julprydnader som alla andra par. Så därför man ska. Och när vi satt Icaféet på Ikea så kunde jag nästan inte andas. Och vi skaffade Ica-kort. Som man ska ha. Som alla andra har. Och jag minns jag berättade det. För någon hemifrån som följt alla konventionerna. Och, och gjort allt man ska. Och hur hon såg på mig som om hon hade vunnit. Nu blev du äntligen en av oss, Evelina. Äntligen. Har du slappnat av. Och skärpt i. Och jag säger inte att allt var dåligt. Det fanns det fina också. Men jag kände det som om jag hade missat en stor del av mitt liv. Som att jag satt fast i det där. Och om nätterna så kunde jag aldrig sova. Jag låg på vardagsrymsgolvet. Jag satt i köket, Jag låg i sängen. Och stirrade i taket. Och min pojkvän frågade vad som var fel. Och ingenting var fel. Och allting var fel. Allt var perfekt. Men allt var så in i helvetets Jävla fel. Och så långt bort från mig. Och sen gick allt sönder. Jag var tvungen att slå bak ut åt alla håll på samma gång. Och gjorde fel. Och jag sårade. Och jag hade panik. Och jag sov ännu sämre. Men till slut var det värt det ändå. Jag är inget Gotlandsrus Tyvärr. Gotlandsrus gör det de ska. De är tåliga och starka, sunda och friska- men de är inte så himla spännande. Och nu nästan precis två år senare från när den där våren gick åt skogen. Så gör jag det som jag satt en gång på en buss i Göteborg och tänkte att jag aldrig skulle göra jag satt med höra i ögonen och tänkte saker i en enda förvirrad röra som... Men jag kommer ju aldrig kunna bo i Berlin nu. Och jag kommer ju inte kunna göra det och, det och det och det och det och det och det. Och tänk på alla människor jag aldrig kommer lära känna. Och tänk på alla möjligheter jag inte kommer att ta tillvara. Och, ja, och sen så gjorde jag det istället. Och det här avsnittet är inte till för att säga... Jag är så cool och bra som tog det beslutet... Absolut inte. Jag tog inte ens beslutet. Det var bara en nödvändighet. Det var något som blev. Jag klarade inte av att ha det på något annat sätt. Nej. Men däremot så är det här avsnittet till. För att vara super Och fånigt om man så vill. Och naivt. Och för att säga till dig. Som lyssnar på Ponypodden. Att om du inte är något gott landsrus, så försök förbär väl inte vara det heller. Och om du är ett gott så var stolt och glad och nöjd för det. Men se inte ner på dem som hellre vill vara en enhörning. Säg jag och tänker på den där bilden som har flygit runt på internet de senaste månaderna. Kanske längre än så. Always be yourself, unless you can be a unicorn. Then, always be a unicorn. Förstås. Finnes. Spretig blandrasponny med märkliga preferenser och runda lår. Inte så vältränad, men rätt så lycklig. Sökes. Galen urtidshäst med prickig päls och stora öron. Gärna utan sans och Gärna med en förbläst för det extraordinära, gärna utan stamtavla och med alla grimskaften i oordning. Eller så ungefär. Det var lyssnat på Ponypodden nummer sex. Ett allt för personligt avsnitt om vad konventioner kan ställa till med, samt om att starka framben inte alltid är guld som glimmar. Nästa gång kanske det blir gladare, eller inte, för det här slutade faktiskt glatt. Och jag står för rätten att vara känslosam och klyschig så länge man vill säga något bra med det. Mm, och den lättbarnsliga tonen och de dröjande pauserna är ju som helst något av Ponypoddens signum. På återhörande om en vecka, mitt i påsken. Hej Svej!